Doctor Jivago, pista 19. 8. Pe drum spre Panfil, fost oborât de oboseală. Efectul cumulat al mai multor nopți nedormite. Ar fi putut să se ducă înapoi la adăpostului și să se culce, dar îi era teamă că Liberius ar fi putut veni în orice moment să-l scoale. Se opri într-un luminiș presărat cu frunzele copacilor din prejur, ce forma un model în carouri, înviorat de razele soarelui gata sa apună, ce se revărsau pe covorul aurit. Această strălucire, venind din două părți, de amețea, împingându-te la somn, ca o tipăritură culeasă cu litere mici, sau un murmur monoton. Iurii se întinse pe frunzele care foșneau camătasea, cu capul pe braț și cu brațul pe o pernă de mușchi, la palele unui copac și-a dormit imediat. Perdea de lumină și umbră care îl făcuse să ațipească îi învăluia acum cu un veșmânt peticit, trupul întins pe pământ, făcându-l să se confunde cu lumina soarelui și cu frunzele, nevăzut ca sub o căciulă fermecată. Dar curând însă-și forța dorinței lui de odihnă și nevoia de somn îl treziră. Relația dintre cauză și efect e valabilă numai în limitele normale. Când sunt depășite aceste limite, produc efecte contrarii. Mintea lui, negăsindu-și o lucra febril în gol. Gândurile se învârmășeau și se învârtejau în mintea lui, capul îi fierbea ca o mașinărie defectă. Starea asta de confuzie interioară îl irita și îl exaspera. Porcul de Liberius se gândi el indignat. Ca și când n-ar fi pe lume destule necazuri care să te facă să înnebunești. Trebuie să ia un om sănătos și să-l transforme nevrotic, ținându-l prizonier și plictisindu-l cu prietenia și cu la lui. Am să-l într-o bună zi. Strângând și despăcând aripile ca o jucărie din hârtie colorată, un e cafeniu, pistruiat, trecu un zbor, mutându-se în partea luminată de soare. Iuri îl urmări cu ochii împărînjeniți de somn. Alegându-și un fundal cu o culoare apropiată de a lui, se așeză pe scoarța cafenie pătată a unui pin și dispăru cu totul, așa cum dispăruse și Iuri în jocul de umbră și lumină. Mintea ei se întoarce la ideile lui obișnuite, le menționase indirect în multe din lucrările sale medicale. Se referau la voință și scop ca forme superioare ale adaptării. Mimetismul și culoarea protectivă, supraviețuirea celor mai bine adaptați și chestiunea dacă selecția naturală este cu adevărat calea evoluției și nașterii conștiinței și care era subiectul, care era obiectul, cum putea fi definită identitatea lor. Reflecțiile îl purtară de la Darwin la Schelling, de la fluturile la pictura modernă și arta impresionistă. Se gândea la creație, creaturi, creativitate și meșteșug. A țipit din nou, dar se trezi un moment mai târziu. O conversație înnăbușită, purtată în șoaptă, îl deranjease. Cele câteva cuvinte pe care le auzi îi fură de ajuns ca să-și dea seama că era vorba de un fran secret și criminal. Nu fusese văzut, conspiratorii nu îi bănuiau prezența. Cea mai mică mișcare l-ar fi putut costa viața. Iuri încremenii și ascultă. Recunoscut câteva voci, aparțineau de detașamentului, unor neisprăviți ca Goșca, Sanca, Cosca și discipolul lor, un nedeslipit terintii galuzin. tineri de care erau la origine a tuturor dezordinilor și certurilor. Îl auzi și pe Zahar, un personaj încă și mai sinistru, amestecat în afacerea cu vodka, care însă deocamdată nu era acuzat, pentru că îi denunțase pe principalii vinovați. Îl surprinse pe Yuri, însă prezența lui Sivoblui, un partizan din faimoasa unitate de argint, care era și unul din paznicii personale ai comandantului. Continuând tradiția, care mergea în trecut până la Stencarazin și Pugaciov, acest favorit, despre care se știa că se bucură de încrederea șefului, pusese poreclit urechea hatmanului. Evident, făcea și el parte din conspirație. Complotiștii duceau tratative cu trimiși din pozițiile avansate ale inamicului. Delegații nu puteau fi auziți, atât de încet vorbeau cu trădătorii și Iuri își dădea seama când vorbesc ei, numai datorită faptului că din când în când se lăsa o liniște ce întrerupea discuția. Zahar, bețivanul, vorbea cel mai mult în de mama focului mai tot timpul, cu vocea lui groasă răgușită. Se părea că el era conducătorul grupului. Acum ascultați, lucrul principal este să ținem totul secret. Dacă vorbește careva, vedeți cuțitul ăsta? Îl vâr în mațe, e clar? Știți și voi la fel de bine ca și mine că suntem vârâți până în gât, nu avem nicio ieșire. Trebuie să ne câștigăm iertarea, trebuie să punem la cal o șmecherie, cum nu s-a mai văzut până acum. Îl vor viu, ei zic că vine șeful lor, Gulevoi. Delegați-l corectară, Galiulin, dar el nu prinse bine numele și zise generalul Galeev. Asta este șansa noastră. Alta nu o să mai fie." Ăștia sunt delegații lor. Ori să vă spună totul. Zic că trebuie să-l prinde în viu." Acum spuneți-le voi." Vorbirea apoi trimișii. Iurii nu putu prinde nicio vorbă, dar după lungimea pauzei își imagină că expuneau propunerea în detaliu. Zahar vorbi din nou. Ați auzit, camarazi. Vedeți ce băiețel drăgăraș este? De ce să mâncăm noi bătaie pentru el?" Nici nu este de fapt om, ci pe jumătate tâmpit." Un călugăr sau pusnic? Termină cu zâmbărea la Terenti. Îți arăt eu ție zâmbit, nătărăule. Nu vorbeam despre tine. Și cum vă spun? E un pusnic, asta este. Dacă vă luați după el, vă transformă pe toți în călugări. Vă snopește pe toți. Ce vă tot spune? Să nu jurați, să nu vă îmbătați. Toate chestiile alea despre muieri. Cum să trăiește așa? Diseară îl prindem pe vale. Am eu grijă să vină. Și o să sărim asupra lui cu toții. Nu o să fie greu. Nu-i mare lucru, mai greu e că-l vor viu. Legați-l, îl zic ei, bine o să vedem. Dacă nu merge așa, mă descurc eu singur cu el. Îi iau zilele cu mâna mea, o să-și și, și oamenii de lor ca să ne ajute. Continuară să-și expună planul, dar treptat se îndepărtară și Yuri nu-i mai putea auzi. Plănuiesc să-l predea albilor pe porcul de Liberius sau să-l omoare, se gândi el cu oroare și indignare, uitând cu desăvârșire de câte ori dorise el însuși moartea călăului său. Oare cum putea fi împiedicat lucrul acesta? Se hotărâ să se întoarcă la Kamenodvorski și să-i relateze cele aflate despre complot, fără a menționa niciun nume și să-l prevină și pe Liberius. Dar când ajunse, Kamenodvorski nu mai era acolo, la ars hârtii. Rămăsese numai ajutorul lui, care supraveghea să nu se întindă focul. Dar prima nu a avut loc. Ea fuza dărnicită. Conspirația era cunoscută. În aceeași zi, fu dezvăluită și complotiștii arestați. Sivoblui jucase rolul de agent provocator. Iuri se simțea încă și mai dezgustat. 9. Între timp sosi vestea că familiile partizanilor se aflau la o distanță de o zi de mers de tabără. Oamenii se pregăteau să-i primească pe ailor și să pornească la puțin timp după aceea mai departe. Iuri se duse să-l pe Panfil Palâh. Îl găsi la intrarea în cortul său cu un topor în mână. În fața lui era o stivă mare de mestece în tineri. Îi tăiase și încă nu le curățase crengile. Unii dintre ei, căzuseră acolo unde crescuseră și prăvălindu-se cu toată greutatea, se înfipseseră adânc în pământul umed. Pe alții se puțin mai departe și îi pusese peste ceilalți. Tremurând și balansându-se pe crengile elastice, mestecenii nu stăteau nici pe pământ, dar nici strâns lipiți unul de altul. Lăsau impresia că întinsese răbrațele și barase drumului Panfil, cel care îi doboruse, blocându-i intrarea în cort printr-un hățiș des de creni și frunze verzi. Pentru aspeții mei dragi, îi explică Panfil, soția și copiii mei, cortul este prea scund și intră și ploaia prin el. Am tăiat astea ca să fac grinzi pentru acoperiși. N-aș crede că o să ți se dea voie să-i primești în cortul dumii Panfil. Cine am auzit vreodată ca niște civili, femei și copii, să aibă voie să locuiască în interiorul unei tabere militare? Vor să stea undeva cu căruțele lor, mai departe. O să poți să te duci să-i vezi când o să ai timp liber, dar nu cred că o să li se dea voie să locuiască la dumneata în cort. Dar nu pentru asta am venit eu. Mi s-a spus că slăbești, că nu poți mânca, că nu dormi. E adevărat? Trebuie să spun că arăți foarte bine, deși nu ți-ar strica să te tunzi." Panfil era un om uriaș cu barbă și părul negru și ciufulit, cu o frunte colțuroasă împărțită în două de o protuberanță a osului frontal, ca o bandă de oțel sau un cerc, apăsând pe tâmple, ceea ce îi dădea o înfățișare îmbuvnată morocănoasă. La începutul Revoluției existase temerea că se va întâmpla ca în 1905, că revolta va însemna un eșec, un eveniment ce va afecta numai puțin din cei cu educație, lăsând neturburate straturile mai adânci ale societății. Și de aceea se făcuse tot ce era posibil ca să se răspândească propaganda revoluționară în rândurile poporului, ca să-i agite pe oameni, să-i trezească și să-i arunce în vârteși. În acele vremuri de început, oameni ca panfil, care nu aveau nevoie de niciun fel de încurajări ca să-i pe intelectuali, ofițeri și nobili cu o ură sălbatică erau priviți de inteligenția entuziastă de stânga ca o rara avis, și erau deosebit de prețuiți. Cruzimea lor apărea ca o minune de conștiință, de clasă, barbarismul lor un model de fermitate proprietară și de instinct revoluționar. Prin aceste calități, Panfil își se faima și se bucura de mare estimă din partea comandanților, partizanilor și a liderilor de partid. Lui Iuri, acest uriaș sus și nesociabil, cu interesele lui înguste și meschine, lipsa lui de suflet îi se părea un degenerat, un om nu tocmai zdravă în la minte. Poftiți în cort, zise Panfil. Nu, de ce? E mai plăcut aici la aer. Oricum, nici n-aș avea pe unde să intru. Bine, cum doriți, putem să stăm aici pe lemne. Se așezară pe mestecenii tineri și elastici, iar Panfil îi povesti lui Yuri istoria vieții lui. Se spune că povestea este întotdeauna scurtă, dar povestea mea e lungă. N-aș putea să o termin nici în trei ani. Nu știu de unde să încep. Bine, am să încerc. Așa. Soția mea și cu mine. Eram tineri. Ea îngrijea de casă. Eu lucram la câmp. Nu era o viață rea. Am avut copii. M-au luat în armată. M-au trimis la război. Eh, războiul, ce să vă spun despre război? Ați văzut și dumneavoastră, tovarășe doctor. Apoi a venit Revoluția. Am văzut lumina. Ochii soldaților s-au deschis. Am auzit că nu numai străinii erau dușmanii noștri. Aveam dușmani și acasă. Soldații Revoluției Mondiale... Lăsați armele cu țeava în jos, mergeți acasă și întoarceți-le împotriva burgheziei. Și așa mai departe. Știți și dumneavoastră, tovarășe doctor militar, bine să continui. Apoi a venit războiul civil. Eu m-am dus la partizani, acum trebuie să sar peste o mulțime de lucruri, că altfel nu mai termin niciodată. Și după toate acestea, acum, la sfârșit, ce văd? Ticălosul a adus cele două regimente de la Stavropol, de pe frontul de vest, și regimentul întâi de cazaci. Doar nu sunt copii, nu-i așa? Eu nu înțeleg. Nu am făcut și eu armata." E de rău, doctore. Suntem terminați cu toții. Porcul ăsta acum vrea să cadă peste noi cu toată pleava asta. Vrea să ne înconjoare." Dar eu am nevastă și copii. Dacă vine el, atunci cum au să scape?" Ei sunt nevinovați, bineînțeles, n-au nicio legătură cu toate astea. Dar el nu să-și bată capul cu așa ceva." O să o pe nevastă mea, și o să o lege și o să o chinuiască din cauza mea. O să-mi tortureze nevasta și copiii, o să le rupă toate oasele. O să-i spui și ei în bucăți și mă întrebați de ce nu dorm. Poți să fi și de fier, dar ajunge ca să îmi nebunești. Ce om ciudat ești, dumneata, Panfil, nu pot să te înțeleg. Ai fost atâția ani și departe de ei, nici nu ei unde sunt și nici nu ți-a păsat. Acum urmează să-i vezi și în loc să fii fericit, te pregătești să cânti la înmormântarea lor. Asta era înainte, acum lucrurile s-au schimbat. Ne bate, ne bate ticălosul alb. Oricum, nu despre mine era vorba. Eu sunt terminat. O să mor curând, dar nu pot să-mi iau copiii pe lumea cealaltă este. O să rămân aici, o să cadă în mâinile lui. O să le sângele picătură cu picătură. De asta ai friguri. Am auzit ca ai vedenii. Păi, doctore, nu v-am spus totul. Am ascuns lucrul cel mai important. Acum am să vă spun tot adevărul, dacă vreți. Am să vă spun totul în față, dar să nu-l folosiți împotriva mea. Eu am omorât mulți ca dumneavoastră. Mâinile mele sunt pline de sânge de ofițer. Ofițeri, nobili, și nu m-a tulburat niciodată. Am văzut sângele ca apa, le-am uitat și numele și numărul. Dar l-am ucis pe unul pe care nu-l pot uita. De ce a trebuit să-l omor? Mă făcea să râd și eu l-am omorât din glumă, pentru nimic, ca un prost. Era în timpul Revoluției din februarie, pe vremea lui Kerenski. Ne răsculasem. Eram aproape de gară, în frontul. Au trimis un tinerel, un agitator, ca să ne convingă să ne întoarcem. Să continuăm lupta pentru victorie. E bine, cadetul acela a venit să ne vorbească și să ne însuflețească. Era ca un pui de găină. Luptați pentru victorie, asta era lozinca lui. Butoiul cu apă era pe peronul gării. S-a urcat acolo, știți, ca să ne cheme la luptă, de o parte de pe un loc înalt, dar dintr-o dată capacul s-a plecat într-o parte și s-a întors pe dosul el, și el a căzut înăuntru, direct în apă. Nu vă puteți imagina ce caraghios era. M-a făcut să plăznesc de râs. Aveam o pușcă în mână și râdeam de mă prăpădeam. Nu mă puteam opri. Parcă mă gâdi la cineva și atunci am ridicat arma, am țintit și l-am împușcat. Poc! Nu-mi dau seama cum s-a întâmplat ca și când m-ar fi împins cineva. E bine, de asta am friguri. Noaptea visez gara aia. Atunci era caragios. Acum îmi pare rău. Era la gara din Biriuci, lângă orășelul Meliazevo? Nu mi-aduc aminte. Ai luat parte la revolta din Zăbușno? Nu mi-amintesc. Pe ce front erai? Pe frontul de vest? Ai luptat în vest? Cam așa ceva. Se poate să fi fost în vest. Nu mi-amintesc. Capitolul 12. Scorușe înghețate. Convoiul familiilor partizanilor, cu copii și calabalăcuri, urma de multă vreme forța principală a armatei lor. În urma lui, după căruțe, veneau cirezi mari de vite, în special vaci, vreo câteva sute. Odată cu sosirea populației feminine, o figură nouă își făcu apariția în tabără. Era cu barica, soția unui soldat care știa să tămăduiască vitele și, în secret, era vrăjitoare. Umbla cu o pălărie ca o clătită, așezată într-o parte și o haină verde de culoarea mazării, din uniforma șilor trăgători regali, care ajunsese aici împreună cu ajutoarele britanice oferite amiralului Colceac, iar ea singură asigura pe toată lumea că le făcuse dintr-o șapcă și o manta ale unui prizonier și că roșii o eliberaseră din închisoarea de la Cheșma, unde nu se știe din ce pricină o închisese Amiralul Colceac. Partizanii se mutaseră din desișul vulpii într-un nou campament. La început s-a crezut că rămâne acolo numai până se va executa recunoașterea împrejurimilor și se vor găsi locuințe potrivite pentru iarnă. Dar împrejurările se modificară și ei fură să-și petreacă iarna acolo. Această tabără nouă nu semăna deloc cu cealaltă. Pădurea din jurul ei era foarte deasă, pe alocul devenea chiar taiga de nepătruns. De -o parte dincolo de tabără și de șosea, ea se întindea la nesfârșit. În primele zile de după mutare, în timp ce se fixau corturile și Iuri avea mai mult timp liber, o explorase în mai multe direcții și se convinsese că se poate rătăci ușor. Două locuri l-au frapat în mod deosebit în timpul acestor excursii și rămăseseră în memorie. Unul era la marginea taigalei, chiar în afara taberii. Pădurea își lepădase frunzele fiind toamnă, astfel că se vedea perfect linia, ca printr-o poartă deschisă. Doar un splendid, scoruș solitar, ruginiu, era singurul arbore care încă își mai păstra frunzișul. Crescând pe un dâmp ce se înălța deasupra mlaștinii, gata să te înghită în adânc, Plină de movilițe, se ridica până la cer, înalțându-și sus scuturile plate ale fructelor lui purpurii, împotriva amenințării plumbului a iernii. Păsări mici de iarnă, lucind caroa înghețată, bot groși și pițigoi, se adăposteau pe el și ciuguleau boabele cele mai mari, întinzându-și gâturile și aruncând apoi căpșorul înapoi ca să înghită. Între păsări și copac părea să fie o simbioză strânsă, ca și când copacul ar fi stat și le-ar fi observat multă vreme refuzând să întreprindă ceva pentru ele, dar, în cele din urmă, îi se făcuse milă de ele și, ca o mamă adoptivă, își desfăcuse bruza, oferindu-le pieptul, zâmbind ca și când ar fi spus, Bine, bine, mâncați-mă! Săturați-vă!" Celălalt loc arăta încă și mai straniu. Era pe o ce cobora abrupt într-o parte. Privind în râpă, aveai senzația că jos trebuie să fie cu totul alt peisaj decât sus. Un râu sau o văgăună sau un câmp larg acoperit cu iarbă înaltă necosită. Dar în realitate era o repetiție a aceluiași peisaj, dar la o adâncime amețitoare, ca și când pădurea și-ar fi scufundat copacii, chiar la picioarele tale, coborându-i la alt nivel. Aici trebuie să fie avut loc cândva o alunecare de teren. Ca și când pădurea uriașe, semețindu-se la nivelul norilor, s-ar fi împiedicat deodată și-ar fi pierdut echilibrul, s-ar fi prăbușit cu totul și ar fi putut trece prin tot pământul, dacă nu s-ar fi salvat printr-un miracol în ultimul moment, așa că acum se afla acolo, Teafără întreagă și foșnitoare în adâncul prăpastiei. Dar piscul acela de deasupra râpii nu era demn de atenție numai din pricina asta. Tot vârful era înconjurat de lespezi și blocuri mari de granit ca un dolmen. Când ajunse la această platformă de piatră, Iuri fu convins că nu era naturală, ce putea amprenta mâinii omului. Poate fusese un templu străvechi, în care niște necunoscuți adoratori de idoli se rugau și aduceau jertfe lor păgâni. Aici, într-o dimineață rece, posomorâtă, fusese executată sentința de condamnare la moarte a celor 11 complotiști și a celor 2 infirmieri acuzați de a fi distilat vodcă. O gardă formată din 20 dintre cei mai fideli partizani, întărită de membrii ai gărzii personale a lui Liberius, îi aduse pe condamnați în acest loc. Îi înconjurarea apoi în semicerc și cu arma în mână, înaintând rapid, înghiontindu-i, îi împinsără spre marginea râpei, de unde nu era altă scăpare decât în hău. Interogatorile, detenția îndelungată și toate înjosirile pe care le suferiseră înainte, șterseseră orice înfățișare umană de pe chipurile condamnaților. Murdari, zburliți, năuciți, aduceau cu niște stafii. Puseseră dezarmați când puseseră arestați și nimănui nu-i mai trecut prin minte să-i percheziționeze din nou înainte de execuție. O astfel de percheziție ar fi părut și inutilă și josnică. O batjocură gratuită adusă unor oameni aflați atât de aproape de moarte. Dar acum pe neașteptate, Ranițchi, un prieten al lui Dovicenco, care mergea lângă el și ca și el era un vechi anarhist, trase trei focuri spre cei din gardă, țintind în lui. Era un excelent răgător, dar mâna îi tremura de emoție și rată ținta. Aceeași bună cuvință și milă pentru foștilor tovarăși, care îi împiedica să i percheziționeze, îi opri și acum pe gardien să se repeadă asupra lui sau să îl împuște imediat pentru tentativa sa. Janitski mai avea trei gloanțe în revolver, dar înfuriat că nu nimerise și, probabil, înturbarea lui uitând că le mai avea, izbii Browningul de stânga. Acesta se descărca a patra oară, rănind în picior pe unul dintre condamnați, infirmierul Pachodia. Pafcolia Țipă se apucă de picior și căzu la pământ, urlând de durere. Cei doi de lângă el, Sanca Pafnudkin și Koska Gora Zâh, îl ridicară și apucându-l de brațe, începură să-l târască, să nu fie călcat în picioare de tovară și săi care nu mai știau ce fac. Neputând să pună piciorul în pământ, infirmierul țopăia și șchiopăta spre grupul de stânci, spre care erau împinși condamnații, și urla fără încetare. Urletele lui neomenești, contaminară și pe ceilalți, transmitându le panica și-i făcut să-și pierdă controlul. Ceea ce a urmat e greu de imaginat. O furtună de urlete, vaete, rugăminți și înjurături. Terentii galuzin, care mai putea încă șapca de licean cu benzi galbene oscoase, căzu în genunchi și începu să meargă așa, în genunchi, cu spatele, urmându-i pe ceilalți spre stâncile acelea cumplite. Aplecându-se mereu până la pământ în fața gardienilor și plângând cu sughițuri, îi implora aproape fără să-și mai dea seama ce spune cu o voce cântată. Iertați-mă, tovarăș. îmi pare rău, n-am să mai fac, vă rog, lăsați-mă, nu mă omorâți. N-am apucat să trăiesc. Vreau să mai trăiesc puțin, vreau să mai văd pe mama măcar o dată. Vă rog, dați-mi drumul, tovarăș. vă rog, iertați-mă, fac orice pentru voi. Am să sărut pământul de sub picioarele voastre. O, oh, ajutor, ajutor, mamă, sunt terminat. Altul, ascuns în mulțime, început să predice. Prieteni buni, tovarăș dragi, cum este posibil? Am luptat împreună în două războaie. Ne-am ridicat și am luptat pentru aceleași lucru. Dați-ne drumul, tovarăși. O să vă răsplătim pentru bunătatea voastră. O să vă fim recunoscători toată viața. O să vă dovedim prin fapte. Sunteți surți sau ce? De ce nu răspundeți? Hristos nu este cu voi. Alți-ți-i Paula Sivoblui. Iudă, păgânule, dacă noi suntem trădători, tu ești de trei ori, Iudă. Javră, mâncate al moartea să te mănânce. L-ai omorât pe țarul legitim căruia i-ai jurat credință. N-ai jurat credință și nouă și ne-ai trădat. Ai grijă să lingușești bine pe anticristul tău pe pădurar, înainte să-l trădești și pe el. Ai să-l trădești și pe el cu siguranță. Deși se afla la marginea mormântului, Vdovicenco își rămase ieși, așa cum fusese toată viața. Cu capul în sus, cu părul alb fluturând în vânt, îi se adresă lui Janischi, ca de la comunard la comunard, destul de tare ca să poată fi auzit de toți. Nu te umili, jalba ta nu ajunge până la ei. Acești noi opricnici, meșterea noilor camere de tortură, nu te vor înțelege niciodată. Membru al opricinei, serviciul de siguranță din timpul țarului. Dar nu te pierde cu fire. istoria va spune adevărul. Pot. Posteritatea îi va țintui pe acești burbune ai comisarocrației la stâlpul infamiei, va stigmatiza faptele lor cumplite. Murim ca martiri în zorii Revoluției Mondiale, trăiască Revoluția Spiritului, trăiască anarhia universală. O salbă de 20 de focuri ei dobărâ pe jumătate din condamnați, omorându-i pe loc pe cei mai mulți. Ceilalți fură dobărâți de o a doua salbă. Băiatul Terenti Galuzin se zvârcoli cel mai mult, dar în cele din urmă rămase și el nemișcat. 2. Nu se renunțase ușor la ideea de a se merge mai spre est pe timpul iernii. Fuseseră trimise patrule ca să supravegheze ținutul dincolo de șosea, de-a lungul bazinului Vâț-Cheșma. Liberius lipsea adesea lăsându-l pe Iuri singur. Dar de fapt era prea târziu pentru partizani să se mute și nu aveau unde să se ducă. Trăiau epoca celor mai crunte eșecuri. Albi, hotărându-se în ajunul propriilor distrugeri să dea o lovitură decisivă și să termine odată pentru totdeauna cu unitățile din pădure, îi încercuiseră și exercitau presiuni asupra lor din toate părțile. Dacă raza zonei de încercuire a trupelor roșilor ar fi fost mai mică, situația lor ar fi fost catastrofală. Așa însă erau protejați de apropierea iernii, care făceau taigaua de nepătruns și îl împiedica pe inamic să-și aducă unitățile din flanc, pentru a-i asedia pe țărani, înghesuindu-i și mai tare. Dar nici roșii nu se mai puteau mișca. Ar fi putut într-adevăr să răzbată spre poziții noi, dacă ar fi existat vreun plan care să ofere avantaje militare deosebite. Dar nu fusese elaborat niciun fel de plan. Oamenii ajunseseră la capătul puterilor. Comandanții mai tineri își pierduseră curajul și odată cu el și influența asupra subordonaților. Comandanții mai în vârstă țineau Consiliu în fiecare noapte și elaborau soluții care se băteau cap în cap. Ideea de a se muta tabăra trebuise să fie în final abandonată în favoarea fortificării poziției actuale în inima ta galei. Aveau avantajul că din cauza zăpeziei abundente nu se putea ajunge la ei iarna, cu atât mai mult cu cât albii nu prea aveau schiuri. Problema cea mai urgentă era să se sape locuri de depozitare în care să se adune mari cantități de provizii. Cel însărcinat cu intendența raportă că era o lipsă acută de făină și cartofi. În schimb, vite erau din belșug și era de prevăzut că hrana principală pe timpul iernii va fi laptele și carnea. Lipseau și hainele de iarnă. Unii dintre partizani erau pe jumătate dezbrăcați. Se hotărâ să fie omorâți toți câinii din tabără și cei care se pricepeau la cojocărit să confecționeze cojoace din blană de câine, care urmau să fie purtate cu blana pe din afară. Lui Iuri îi se refuzară mijloacele de transport pentru a aduce răniții. Căruțele erau păstrate pentru nevoi mai importante. Ultima dată când tabăra se mutase, răniții fusese răcărați pe targă 60 de verste, Singurele medicamente pe care le mai avea erau chinina, sărurile Glauber și iodul. Dar iodul era în cristale și trebuia dizolvat în alcool, înainte de a putea fi utilizat pentru tinturi și operații. Acum le părea rău că distruseseră distilatorul de vodcă și fabricanții care fuseseră achitați la proces, ca fiind mai puțin vinovați, fură ruga să-l repare sau să construiască unul nou. Fabricarea alcoolului fu reluată de astă dată oficial, în scopuri medicale. Vestea a fost salutată cu entuziasm. Beția a izbucnit din nou și contribuit la accentuarea demoralizării generale. Alcoolul pe care îl produceau era aproape de 100%. La această tărie putea fi utilizat pentru dizolvarea cristalelor și pentru prepararea tincturii de chinină. Fu utilizat de asemenea pentru tratamentul tifosului, în momentul când acesta a devenit din nou endemic, odată cu sosirea timpului rece. 3. Iuri se duse să-l vadă pe Panfil și familia acestuia. Nevasta și cei trei copii, două fete și un băiat, își petrecuseră toată vala bătând drumuri pline de praf și dormind sub cerul liber. Erau înspăimântați de încercările prin care trecuseră și se așteptau cu groază la alte orori. Toți patru erau bronzi, cu părul decolorat de soare, până ajunsese la culoarea inului și sprâncene cu un contur grav, care păreau albe în contrast cu chipurile lor bronzate, bătute de vânturi. Dar în timp ce copiii erau prea mici, pentru ca fețele lor să poarte amprenta necazurilor, chipul mamei lor părea lipsit de viață. Încordarea și frica îi subțiaseră buzele, până deveniseră numai o linie și îi împietriseră trăsăturile regulate, frumoase, într-o mască imobilă a suferinței mereu în gardă. Panfile era foarte devotat cu trup și suflet tuturor și își iubea copiii enorm. Iurii fus surprins de îndemânarea cu care le sculpta iepurași, cocoșei și ursuleți, cu vârful lui bine ascuțite. După ce îi sosise familia, se mai întremase și începuse să-și revină. Dar acum se răspândise zbonul că prezența familiilor dă una disciplinei, și acestea urmau să fie trimise sub o pază bună la o tabără de iarnă, undeva departe de cantonamentul lor, care în felul acesta va fi ușurat de povara inutilă a civililor. Despre acest plan, în realitate, mai mult se vorbea. Pregătiri pentru realizarea lui se făceau prea puține. Iuri se îndoia că va fi pus în aplicare, dar starea lui Panfil se înrăutățise și frigurile îi reveniseră. 4. Înainte ca iarna să se instaleze definitiv, tabăra a trecut printr-o perioadă tulbure, îngrijorare și nesiguranță, confuzie, situații periculoase și evenimente ilogice, absurde. Albii încheiaseră încercuirea în conformitate cu planul lor. Erau conduși de generalii Vițân, Coadri și Lugo cunoscuți în lung și în lat pentru cruzimea și fermitatea lor nemiloasă și ale căror nume erau suficiente pentru a îngrozi atât pe refugiații din interiorul taberei cât și populația pașnică rămasă în locurile ei de baștină, în spatele trupelor de încercuire. Dușmanul nu avea mijloace ca să strângă încercuirea. Partizanii nu aveau motive să se teamă de asta, dar nu puteau să stea inactivi. Dacă ar fi acceptat situația, însemna să întărească moralul inamicului, Indiferent cât de siguranță erau în această cursă, trebuiau să încerce o ieșire, fie și numai ca demonstrație militară. În acest scop, o forță masivă fost concentrată în partea de vest a cercului. După mai multe zile de lupte grele, albii fură în și se realiză o breșe spre spatele liniilor lor. Această breșe deschisese un drum spre tabără, prin Taiga, pe care începu să se scurgă un șuvoi de noi refugiați. Nu toți erau rude cu partizanii, dar îngroziți de măsurile de represalii ale albilor, toți săranii din ținuturile înconjurătoare își părăsiseră casele și se străduiau acum să ajungă la armata țărănească pe care o considera în mod firesc protectoarea lor. Dar tabăra nu știa cum să scape de paraziții ei de dinainte și nu dorea în niciun caz să-și asume povara unor noi veniți pe deasupra și străini. Se trimise emisari care se întâmpine pe fugari și se îndrume spre un sat, de pe râul Cilimca. Satul se numea Dvoră, Curțile, din cauza gospodăriilor care luasă sărănaștere în jurul morii. Aici se propuse să fie trimiși refugiații pe timpul iernii și să li se expedieze alimentele puse deoparte pentru ei. În timp ce se luau aceste măsuri, evenimentele își urmau cursul lor cărora comandantul taberei nu le putea face față. Inamicul închisese breșaia, trupele care trecuseră dincolo de pozițiile dușmanului nu mai puteau să se întoarcă acum în teiga. Pentru a spori necazurile partizanilor, femeile refugiate se comportau foarte ciudat. Pădurea era atât de deasă încât era greu să fie găsite și în timp ce emisarii se străduiau să le întoarcă din drum, femeile invadară pădurea, dubărâră copaci, construiră drumuri și poduri realizând minuni și de vitejie în felul lor. Dar toate acestea nu se potriveau cu ideile lui Liberius, privind modul de a comanda un detașament de partizani și planurile lui fură date peste cap. 5. Tocmai asta le nervasă atât de cumplit pe când stătea de vorbă cu vânătorul Zvirid, la marginea drumului care atingea marginea Taigalii în acest punct. Mai mulți membri din conducere se aflau lângă șleaul cel mare și discutau dacă trebuie sau nu să taie filul de telegraf care mergea pe lângă acesta. Dreptul de a lua decizia finală îi aparținea lui Liberius, dar pentru un moment el era aprins în discuția cu Zvirid și le făcea mereu semn celorlalți să-l aștepte. Zvirid era profund șocat de executarea lui Vdovichenko, a cărui unică crimă fusese aceea că influența sa rivaliza cu cea a lui Liberius și producea disensiune în tabără. Zvirit dorea să îi se îngăduie să i părăsească pe partizani și să se întoarcă la viața lui personală independentă de dinainte. Dar asta nici nu se discuta. Alesese odată și acum, dacă ar fi plecat, ar fi însemnat să împărtășească soarta lui Vdovicenco. Timpul era mizerabil. Un vânt ascuțit, pătrunzător, mătura norii învârtejiți, negri ca funinginea, jos, deasupra pământului. Din ei, zăpada se scutura în rafale nebune, înfășurând într-o clipă toată depărtarea într-un lințoliu și acoperind pământul în alb. Dar în clipa următoare veșmântul alb era spulberat, topit până la cenușe, și pământul reapărea negru ca tăciunele sub celul negru, măturat de perdelele oblice ale ploii depărtate. Pământul nu putea înghiți atâta apă și atunci când uneori, Norii se deschideau ca niște ferestre cu o lucire rece, sticloasă, ca să aerisească cerul, apa neabsorbită de pământ răspundea și ferestrele deschise ale bărtoacelor scripeau cu aceeași lucire. Ploaia plutea și înălțea aburhi deasupra pădurii de pin. Acelelor pline de rășină erau impermeabile ca o mușama. Pe firele de telegraf, picăturile de ploaie se înșirau ca mărgelele pe o ață, de pe care păreau că nu vor să se desprindă niciodată. Zvirit făcea parte dintre cei care fuseseră trimiși în întâmpinarea femeilor. Voia să-i relateze șefului său ceva din ceea ce văzuse. Harababura provocată de ordinele care nu se puteau aplica în împrejurările date și care se contraziceau unele pe altele. Gesturile cu tremurătoare ale celor mai slabe dintre femeile ajunse la disperare după ce își pierduseră orice credință. Abia târându-și picioarele încărcate de saci, boccele și copii mici, Mame tinere, extenuate, care își pierduse laptele, scoase din minți de ororile călătoriei, își lepădau copiii, își scuturau grâul din traiste de pământ și se întorceau înapoi. O moarte grabnică, spuneau ele, era mai bună decât o moarte înceată prin înfometare. Mai bine să cadă în ghearele inamicului decât să fie spășiate în bucăți de fiarele pădurii. Femeile puternice din potrivă dovedeau un curaj și o stăpânire de sine necunoscute bărbaților. Zvirid avea mai multe lucruri, să-i spună șefului. Dorea să-l avertizeze cu privire la o răsmeriță, mult mai periculoasă decât aceea pe care tocmai o năbușise Dar nu prea avea curajul să-i spună și Liberius. Tot zorindul el îl făcu să amunțească aproape de tot. Motivul nerăbdării lui Liberius nu era numai faptul că îl așteptau prietenii, îl chemau și îi făceau semne dinspre drum, ci și faptul că în ultimele două săptămâni se mai dăduseră de nenumărate ori astfel de vești și ajunsese să le cunoască pe din afară Aveți răbdare cu mine, și comandant Nu mă prea pricep la vorbe Îmi rămân printre dinți, mănăbușe Vreau să spun să mergeți în tabăra femeilor Și să le spuneți să înceteze cu prostiile Altfel vă întreb ce o să fie O să strigăm toți împotriva lui Colceac Sau un război printre femei Las-o baltă Vezi că sunt așteptat Nu mai freca atât Și mai este și drăcoaica asta de cu Cubarica Numai satana știe ce e cu ea Zice, să mă faceți femeie ventilator să am grijă de vite. Vrei să spui veterinar? Așa cum spun eu, femeie ventilator ca să tămăduiesc vitele de vânturi. Dar acum nu are grijă de vite ticăloasa, talpa iadului. Bolborosește slujbe pentru vaci și le abate pe tinerile femei de la datoria lor. Numai voi sunteți de vină pentru nenorocirile voastre, așa le spune." Așa se întâmplă dacă vă ridicați pustele și fugiți după steagul roșu. Să nu mai faceți așa. Despre care refugiate vorbești? Are noastre din tabără sau altele? Vezi bine ca altele, astea noi, străine. Dar au ordin să meargă la dvoră. Cum de-au ajuns aici? Dvoră, asta e bună. Dvoră a ars până în temelii și moară și tot. N-a rămas nimic, numai cenușe. Asta au văzut când au ajuns acolo. Nici suflare de om, nimic altceva decât dărâmături și cenușe. Jumătate din ele și-au ieșit din minți. Au țipat, au urlat și s-au dus direct la albi. Cealaltă jumătate au venit în coace. Dar cum au trecut prin Taiga, prin Mlaștin? Dar la ce folosesc securile și straele? Unii dintre băieții noștri, care fusese rătrimiși să le păzească, le-au dat o mână de ajutor. Au defrișat 20 de verste de drum, ca să zic așa. Au făcut podul și tot ce trebuie, blestematele. Să mai vorbești despre femei. Grozavă treabă, 20 de verste de drum și ce te bucure așa în Asta așteaptă albii, un drum prin Taiga. Acum nu le rămâne decât să-și trimită artileria în încoace. O forță de diversiune trimite o forță de diversiune. Asta e toată șmecheria. Pot să mă gândesc și singur la ce am de făcut. Mulțumesc! 6. Zilele se scurtau din ce în ce, la ora cinci era întuneric. Pe înserate, Iuri traversa șoseaua în locul unde Liberius stătuse de vorbă cu zvirit cu câteva zile mai înainte. Se întorcea în tabără, în apropiere de poiana unde dâmbul și scorușul marcau hotarul taberei. Auzi vocea energică, provocatoare a Cubarihăi, rivala lui, cum o numea el în glumă pe tămăduitoarea de vite. Cânta un refren vesel și vioi și vocea ei... Îi împrumuta o notă răgușită, agresivă, judecând după hohotele de râs aprobator care o tot întrerupeau, era înconjurată de mai mulți bărbați și femei care o ascultau. Apoi se făcu liniște, oamenii se împrăștiară. Crezându-se singură, cu bariha a început un alt fel de cântec, mângâietor, ca pentru ea însăși. Iuri, care înaintea cu băgăre de seamă de-a lungul potecii, de la poalele scorușului pe pământul umed, se opri în loc. Era un fel de cântec vechi, rusesc, dar el nu-l cunoștea. Poate că femeia improviza. Vechile cântece rusești sunt ca apa dintr-un heleșteu. Pare că stă pe loc, că nu mai curge, dar în adâncime se mișcă fără încetare spre stăvilar și calmul ei este o iluzie. Prin toate mijloacele posibile, prin repetiții și metafore, cântecul se străduiește să oprească sau să frâneze desfășurarea treptată a temei. Până ajunge într-un punct misterios, apoi dintr-o dată se dezvăluie. În această încercare nesăbuită de a opri curgerea timpului, își găsește expresie sentimentul de întristată anihilare. Cu barica pe jumătate cânta, pe jumătate vorbea. Pe când un iepure fugea prin lumea largă, prin lumea largă peste zăpada albă, fugea iepurașul urecheat pe lângă un scoruș, pe lângă un scoruș și îi se plânse. Eu, purașul urecheat, cel cu inima sfioasă, speriat de urmele pădurii, de urmele fiarelor, de fiarele sălbatice, de pântecul flămânde a lupului. fie milă de mine, o scorușule, o frumosule scoruși! Nu-ți dărui frumusețea dușmanului rău, dușmanului rău, corbului rău. Împrăștie scorușele roșii în vânt, le mănânchiuri în vânt, să le ducă el peste lumea largă, peste zăpada albă aruncă -le și le rostogolește spre orașul meu natal. La capătul străzii, la ultima casă. Ultima casă de pe stradă, ultima fereastră. odaia în care ea se ascunde, sihastră. Dragostea mea, dragostea de care mi-e dor. Șoptește iubirea mea tristă, miresei mele, cuvintele calde, arzătoare. Eu, soldatul, pierde dor în captivitate. Mi-e dor de casă, sărman soldat, ținut printre străini dar voi scăpa din suferința amară și am să merg la scorușul meu roșu, la dragostea mea. 7. Agafia, nevasta lui Panfil, și adusese vaca bolnavă la cubariha. Vaca fusese separată din cireadă și legată de un copac cu o funie trecută printre coarne. Stăpâna ei se așeză pe un buștean la picioarele din față, iar cubariha pe un scaunel de mulți la picioarele din spate. Restul animalelor, fără număr din cireadă, erau îngrămădite într-un luminiș, înconjurate din toate părțile de pădure antunecoasă, de brazi, triunghiulari, înalți ca niște dealuri, crescând din ramurile lor mari și de la bază, de parcă ar fi stat pe bine direct pe pământ.